גם מי שהביא ספר, אגב, תשנה לי כמה מקורות. או, שלום עליכם, תלמיד קבוע. מה אתם אומרים, לתת לו להיות או לא? הוא הולך ללכת באמצע. אשכנזי, איך אתה מדבר? באמת צריך להעביר את השיעור, נו. ימנים זה עם מאוד מאוד מכיל, יחסית, נראה לי. טוב, אנחנו בעמוד 71, אם את לא זוכרת למדנו את זה, לא למדנו את זה, לא נורא. גם ראש השנה ויום כיפור, הסרט המתשובה היה גם בשנה שעברה. לא נורא לחזור לסוגיות, זה גם סוגיות שקשורות לדור. צריך לחזור זה הרבה פעמים עד שמאקלים את זה. והשיעור, אתה שומע השיעור לא קשור לפרשת שבוע. זהו, אני עכשיו יוצא במרד. מרד נעורים שובב, עמוד שבעים למטה, פלי גדריו, פ"ב, דאמר אין לך גדול, יש מי שאומר שכל אמר יאשיהו חטא זה בפ"א, שרבי שמואל בר נחמאני, אמר בינתן, כל אמר יאשיהו חטא, אלא טועה, פלי רב, אין לך גדול יותר מיאשיהו, ובדורו, יאשיהו אני מנסה להתאושש מה... מיושיעהו בדורו ואחד בדורנו, ומנו, אז יש שני גדולי בעלי תשובה בכל הדורות, כן? יושיעהו בדורו ואחד בדורנו, ומנו, אבא, לא למדנו את זה אף פעם, זה ממש משנה, שאבא אבוה דרבי ירמיה בר אבא. מי שלא צוחק, לא יכול להיות פה. אני חושב שזה מצחיק שהאבא של רבי ירמיה נקרא אבא. כן, תראו עוד יותר... Be... לא, אבא, נקודתיים, שהוא אבוה דרבי ירמיה בר אבא. מאוד מתאים, שאם קראו לו אז קראו לבן שלו, קראו לא, זה לא אבא של רבי אלא זה הדוד שלו. זה אח, ואיך קראו לדוד שלו? אחא, שהוא אחוה דאבא, שהוא אבוה דרבי ירמיה בר דאמר מר, ידיעה מאוד חשובה, רבי אבא ואחא, אני לא אחראי על הטעויות, בסדר, הורדתי את זה מהאינטרנט, צריך לראות שם דברים מוזרים, קוביות, תמונות, זה לא יודע. יפה מאוד. אם נגיע לשם, אז אומר הרב. יש סגנון תשובה מעולה שאפשר שיצא לפועל. כי אם באיש שכל... זאת אומרת, שיש תשובה רגילה ויש תשובה, ויש תשובה מעולה. כן, שני סוגי תשובות. תשובה מעולה, רגילה ויש תשובה מעולה. ותשובה כזאת לא יכולה לצאת לפועל. אי אפשר לצאת לפועל, כי אם באיש שכל כוחותיו <coughs> הדופניים והנפשיים <coughs> הם, <coughs> הם מלאים החיים... <coughs> <coughs> <coughs> הם מלאים חיים בעוצמה, אני מפחד שמא אני אסוך אותו בהבל היום אני מתאפק, רק בעמוד ע"ב, סעיף 72. טוב, נתחיל מההתחלה, יש סגנון של תשובה מעולה, שאי אפשר לצאת כי אם באיש שכל כוחותיו גוונים, והנפשיים הם מלאים חיים בעוצמה, לי בוער, ונפשו נפש דורך אתו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אדם מלא כוחות, גם כוחות גוף וגם כוחות נפש. מה? זה מה שהרמב״ם אומר, שצריך... שכוחו... יכול להיות. אם אתה מתכוון למה שהרב אומר, אז כן. אם הרמב״ם מתכוון למה שהרב אומר, אז כן. כי בדרך כלל, אצל מי אנחנו... את מי אנחנו מוצאים? בבעלי התשובה, זה אנשים שבדרך כלל אה, התעייפו, כן, הם התעייפו ואז הם מוצאים מפלט, לא משנה באיזה גיל הם התעייפו, בגיל 80, בגיל 28, בגיל 18, הם התעייפו מהמקום שהם נמצאים, הם מרגישים מישהו אמר לי, ממש התגרז, התרגזתי עליו, הוא אמר זה בבית מדרש, כן, הוא אמר לי, איך, הוא אמר לי, אני, איך... אני מבין למה, הוא אומר, למה אדם שנכשל באווירה בגלל תאוות שלו זה אדם חזק? הפוך, להתגבר על התאוות, זה יותר חזק. טוב, עדיף איזה בכל אופן. כן? זאת אומרת, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נושאים שאדם חוזר בתשובה, כי נמאס כי הוא מיצה, כי הוא כבר עייף. ואז הוא מחפש משהו אחר, ואז מגיע לבית המדרש. והפלא ופלא, בית המדרש הוא מקום מאוד מאוד נחמד, יש שם הרבה אנשים חיוורים, חלשים, נטולי שרירים, שהדבר הכי מסעיר שהם עשו זה שהם התאפקו כשה... היה, אני הייתי בחדר, סיפורי פנימיה בישיבה זה תמיד משהו באמת, באמת משהו מיוחד, כן? היה לי איזה אלתר בחדר, שמיד היה נכנס אחרי שהייתי הולך לישון, במשך חצי שעה מארגן תרמוס של מים חמים אחר בבוקר. אין לי מושג. למה זה זה? אבל איש הראשון מנסה להירדם, הוא אומר, נגד הסלו, הכל בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, בשקט, אתה מתפוצץ עלינו. כן, אז בסדר, אז באמת המדרש, יש אנשים שאומרים ככה, חיים, הדבר הכי סוער זה, שאולי לוקח את המנה של החבר שלו בארוחת הצהריים, ועל זה הוא מתחרט, והוא בוכה ומתנפל לפניו ערב ים כיפור, מבקש מחילה, ואז לאנשים האלה, אתה לא מפסיד הרבה, יש אנשים שגם היו שם בעבר השני והגיעו למסקנה שאתה לא מפסיד הרבה <laughs> אז מה, מה הקטע? אז זו לא תשובה מעולה אומר הרב, זו לא תשובה מעולה, אז בוא נראה את כל החשבון, בסדר? לא? איש כזה, זאת אומרת איש כזה שהוא מרגיש את כל תסיסת החיים בקרבו, הוא לא מתעייף, הוא מלא תאוות, הוא מלא תשוקות, החיים מפעמים בו, והחיים אנחנו יודעים שהיצר נקרא יצר הרע מכירה אין שהוא מתפרץ בלא וחלילה, לא שהוא רע, לא שאתה חושב על דברים רעים כל היום, אלא כמו שוירא השם כי שנואה לאה, אין הכוונה היא שמישהו שנא אותה, אלא הכוונה היא שמישהו לא אהב אותה כראוי, כבר הזכרנו את כל זה, כן? גם שנאת חינם, אין הכוונה היא שאתם מסתובבים עם השונאים השני, אלא שיש אדישות יחסית כלפי האהבה שאמורים אה, לגלות אחד כלפי השני. אז כך גם, כך גם, אה, אוף. טוב שאני מעביר שוק שאני עייף, אני כבר לא זוכר מה רציתי לומר. זה היה שתי דוגמאות בשביל מה הדבר שרציתי להסביר. כן? אז כך גם ש... אה, יפה מאוד, תודה רבה שאתם מזכירים לי. אז יצר הרע לא נקרא רק הוא רע, אלא מספיק שהוא סתם. זאת אומרת שהוא לא טוב. מה זאת אומרת? שהוא מתפרץ בלי כן? יש בחומרה יפה, אז הוא, קודם כל היא יפה, אחרי זה בודקים. כן מבית <laughs> כן, טוב, מבית טוב, יהודייה, לא יהודייה, לא יודע, כל הדברים האלה, והם אחר כך. אבל יצר רע, הוא מתפרץ ללא הבחנה. הריחות שיוצאים מהמאפייה, או מהסטיקיה, זה ריחות מאוד מגרין. עכשיו <laughs> אחרי <laughs> זה לא ברור, זה בישולי אק, זה הפעת אקום, אולי זה בישולי אקום, אולי זה חזיר, אולי זה לא יודע מה, כל מיני דברים יכולים להיות. אבל זה, כל, זה חשבון שכלי שבא אחר כך. אבל הוא מתפרץ ללא גבול. זה סימן טוב, זה סימן שאדם הוא בריא. הוא רואה דברים, הוא רוצה אותם. אחרי זה הוא עוצר ואומר, רגע, זה כן שלי, זה לא שלי, זה מותר, זה אסור, זה כבר חשבון שני. אבל אדם בריא, זו המציאות, המציאות היא שהחיים הם מתפרצים ללא הבחנה. כן? אז איש כזה, כן? לא אדם שהוא כבר עייף וכבר בקושי, משהו מתפרץ אצלו וכבר... כן? אלא איש כזה, אי אפשר שילך במישרים. זולת אם ישליט על נפשו את כוח אור התורה, אבל אי אפשר כלל שנשלם הכוח המוסרי אצלו בתכלית בלא השפעתו, בלא השפעתה של תורה. כן, אז הוא אומר, בואו בכל זאת את הדפים, כי לא טרחו לסביר את נושא רביך, אז בסופו שלא ביחד, וגם אתם תסתכלו ביחד, וגם אתם תסתכלו ביחד. ‫מתי הם מארגנים? ‫אני לא רוצה לדעת מי תרם. ‫הוא לא יכול לארגן סטנדר? ‫אחרץ! ‫אחרץ! ‫יפה. אז אומר כאן הרב כאן ‫במקור האחרון, כן? ‫בבית, בכלל זה לא דף יומי כאן. ‫דף יומי בחוץ. ‫בכלל זה לא דף יומי מה שאתה מחזיק. ‫זה חוץ, דף יומי, כן? בכלל, ברת יצרה, הנה עכשיו יש למי להסתכל, תתקרב קצת. Okay. בכלל, ברת יצרה ברת יצרה וברת ילו תורת תבלין, מסביר הרב, כלול בזה גם כן, זה שאין הרצון משתכלל בטהרתו, כי אם על ידי השפעתה של תורה. וכך אתה אומר הגרם באירוע משלי, שאצלנו המקור האחרון בדף, המקור האחרון, האחרון האחרון, האחרון, האחרון ש... אי אפשר לתקן את המידות רק באמצעותו. למה? אז בואו נראה את החשבון, מה לא אסביר לך? אם <coughs> אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו איננו תקיף. אם אתה רואה אדם שהוא ממש בן אדם טוב, בלרא שמיים, אבל הוא הגיע לכל זה בלי הדרכתה של תורה, אם הוא יצליח לעשות זה בלי תורה, סימן שהוא לא נורא חי. סימן שהרצון שלו לא תקיף. וזו לא תשובה מעולה, כמובער במקור ז', מאוד מסודר, ז', ד', ב', זאת בדימאט יוצא משהו. יש חיסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה שהיא מחלשת את רצונו של האדם ופוגמת בזה את אישיותו. אז זה כן תשובה, אבל זו תשובה נמוכה. כן? זו בעיה, שהוא לא, הוא כבר לא, הוא נפגע כל כך הרבה, הוא רעש, הוא חטא כל כך הרבה בתחום מסוים, אז הוא, אז הוא לא מתעסק, הוא, הוא, הוא, הוא הופך את עצמו להיות נכה ביחד לדבר הזה. הוא לא משתוקק לזה, הוא לא רוצה את זה, הוא כורת את האיוון הנפשי שקשור לדבר הזה. אז הוא הופך להיות אדם חלש, אז אתם אומרים, מה אכפת לנו שיהיה אדם חלש? העיקר שהחברה תהיה מתוקנת. אז נסביר לה בוא נחזור למקור ב', -F. כן? אז אם אנחנו רואים יראי שמיים בלא תורה, דש הרצון הוא לא תקדיב, ולכן הוא הצליח לחזור בתשובה, כי גם ככה אין לו הרבה מה להפסיד. ועל כן, התיקון שלו בעולם הוא חלש. התיקון של העולם לא נעשה על ידי צדיקים, הוא נעשה על ידי אנשים חיים, מלאי כוחות, שהם יכולים לתקן את העולם. זה סגולי, זה לא מעשי. אנשים שבתקנות האישיות שלהם משאירים את כל האישיות שלהם שלמה, ממש לחזור בתשובה לפי מה שאנחנו כותב כאן? זה לפרוס את העוגה ולשאיר אותה שלמה. <laughs> כן? זה לתת הכשר לעוגה והיא עדיין תישאר טעימה. חיפשתי <coughs> פעם לגבי חלב ואקום. יש כולם מכירים, יש הרשי. ש... שוקולד הרשי, אמריקה. <coughs> טוב, אז הגעתי לאיזה פורום, מישהי שם כותבת, אמריקאית שם כותבת, שהחליטה לוותר על חלב ואקום, ואז פתאום היא גילתה שהיא לא יכולה לאכול שוקולד הרשי. <laughs> ממש קשה. איך אפשר להוציא את החזיר מהעוגה ועדיין יהיה לזה טעם של החזיר כמו שצריך? אז זה לא מזלגר. זה אפשר רק באמצעות תורה. זאת אומרת, אפשר לא צריך להגיד שבאמת תורה. זה לא הבעיה. מה המסלול? אשתי הייתה בהופעה של כבשה. אז היום, אני לא יודע, אף לא הזמינו אותי לתת שיחה לתיכוניסטים, ולאף אחד, האמת היא, בשום מקום, אבל בכל אופן, לתיכוניסטים, הם בוודאי לא הביאו אותי, שאני אספר להם סיפור תשובה. יש סיפור תשובה? כן? Okay? כשהבית הכנסת עבר לפה, אז העברתי, עכשיו אני שתי דקות יותר מוקדם. וזה אומר שאני ישן שתי דקות פחות, כל לילה. אני לא יודע, בשבילי זה מאמץ, וזה מאמץ מתמיד, וזה קשה, ועוד מצליח להצליח עוד יותר. לא צריך, לא חייבים לנסוע להודו, לעשות טרק, להגיע ללפאל ולפגוש שם את איש הדת. הוא מה אתה יהודי? מה אתה עושה פה? תחזור לארץ. ואז הייתי די שמצליח, ניגשתי, לא צריך את כל הסיפור הזה. זה אפשר לעשות גם בלי תורה, לא צריך את התורה בשביל זה. ואכן, הם עושים את זה בלי תורה. כי הם כותבים, הרגשתי ריקנות, הרגשתי שאני מצליח יותר, אז אני, רע לי יותר, ואין לי הרע שם ריקני, ומחפש משהו, אני לא יודע מה, ואז שמעתי איזה, נה, אמרו לי, בואו תשמע שור, ווא, איזה שיעור, אמרתי, משהו, זה בדיוק, התורה בדיוק באה, מילתה לו את הנישה בנפש, אז הוא היה חלש, חסר, חסי, בא, הגיש, מילה של כסף, מה שחיפש. אז הוא, לא, אז הוא לא לומד תורה, הוא לומד את עצמו בתוך התורה. שזה יפה מאוד זה הצד הנמוך השפל, זה התשובה הנמוכה, זה התורה הנמוכה אשר לא הציגה כף רגלה על הארץ. <laughs> שימו לב, הציגה את הפרשת של כל זה, <laughs> זה <laughs> כן? זה כן קשור, <laughs> אתה רואה? כן? אז התורה זה הצד הכי נמוך של התורה, שהיא נותנת לאדם, יש לו צימון רוחני, יש לו איזה צורך, יש לו זה, הוא חי את החיים הלכאור הזה, אבל... לצערו הרע, ונשמה שלו מפעילת בקרבו, הוא מרגיש את הרייטלות שבדבר, הוא מרפס משהו אחר. אבל רואה את זה משהו אחר שקרה, כל הכבוד הזה זה לא החידוש של התורה. החידוש של התורה זה איך אפשר לחזור בתשובה, להיות עם אותה תסיסת חיים, עם אותן תשוקות, עם, עם, עם אותה הזיזות נוראה, בלי, והכל מתוך מוסריות ויושר אלוקים מוחלט. זה הפלא. אם יצטרכו לעשות בלי התורה, אז או שאתה נכה, או שאתה לא באמת צדיק, כמו שאני עוד רגע. אני אראה מה זה אומר. או שאתה עליכם, האישיות, לא משנה. יש לך איזה צורך. יש לך איזה פן של החיים, שאין שם תביעת חיים מלאה, ולכן קל לך להיות שם צדיק. לא צריך את התורה בשביל זה. קל לך, זה לא מעניין אותך. זה לא מעניין אותך התחום הזה, זה קל לך שם להיות צדיק. כן? אני שמישהו לקח את החולצה של נסי. שמעתי נכון? זה מחוץ, זה הרב פיינשטיין, יש לה מחיצה, זה עשרה טפחים, זה לא בית אני לא מצליח להבין, למה שזה עניין לי, שהחולצה של בן אדם, לא צריך להבין, למה אתה רוצה, אני לא מצליח להבין, אז אני, כן, גם כשהייתי צעיר, אתה קורא כל מיני לפעמים, איך זה נקרא, מותחן, כן, אז יש רצח ויש זה, אף לא בסוף, בסוף מגלים ירוצה, אני לא מצליח להבין, דבר כזה מפגר, הוא עצר אותה, אני לא מצליח למה הוא רצח את הבסוף? שבסוף הספר, קראת כל הספר, לא איך הלכתי לבין בסוף, למה? לא יודע. אז כנראה שאני לא... אין את היצרים האלה. סימן שאני חולה. סימן שאני לא בריא. אז בטח, אז קל ללמוד לחזור מצווה. כי ללמוד וואי, אני צדיק. לי זה זה לא היה אתה לא... זה לא... לא מתקדמים לך. מזיז לך. אתה לא כועס, ואתה לא... אין לך תשוקות, ואין לך זה. אז זה לא... לא מזיז לך. זה איך לחזור בתשובה להשאיר את כל האישיות שלמה לגמרי, בלי לחרום כהוז יקחו את הסערה מהיושר הזה. זה הכי קשור. זה הכי קשור. אה, פיליפרס יפה מאוד. אז זה מה שאנחנו אומרים, בואו נגמור את הפסקה כאן, אם כבר היינו כאן. אז עוד פעם, אם ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו איננו תקיף. על כן תיקון שלו בעולם הוא חלש. ולפי כוחה של תורה... מתגדל אומץ הרצון, ואם זהו מתעלמי קדושה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. זה מה שאנחנו מבקשים, אנשים חיים תוססים, אנשים מגזים. אז בואו נחזור אלינו. אז איש כזה, את המשפט השני, אנחנו, ב-72. אפשר גם להישאר בדף מי שרוצה. הפסקה הזאת היא גם בדף. כי לא ידעתי אם לכל תושבי ה... היישוב, שחדש ביט שפה שהגיעו לכאן בערך חמישים איש, אני רואה, כן? לא ידעתי אם לכל החמישים איש יהיה את ה... היה. וגם לצאת הפסקאות. אז איש כזה, אי אפשר שיהיה אלף ממישרים זולת אם ישליט על נפשו כוח אור התורה. אבל אי אפשר כלל שיהיה נשלם מקום מוסרית בתכלית בלא השפעתה של תורה. בסביל אלה רב. ובכלל אז, רק אז, יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב ולא השפעתה של תורה. עכשיו מה זה עצם? יש את המוסר הטוב ויש את עצם המוסר הטוב. מה ההבדל? אז המוסר הטוב זה מעשים. עצם המוסר הטוב זה גם המידות, שהמידות מתוקנות לגמרי, כן? כי ידעו לכם שמהצבא, כל מי ששורת בצבא יודע שקל מאוד לגרום לאנשים להתנהג יפה. זה לא בעיה. או תלוי גם אם היית בבית ספר מסוים, אז גם כן. קל מאוד לגרום לאנשים להתנהג יפה, תלוי בשיטת החינוך ואיך עובדים. זה לא בעיה, כן? אבל לגרום לאנשים גם כרצות להתנהג יפה זה משהו. <laughs> כן? שזה המוסר העצמי, היא לא רואה, היא לא יום כול מרגישה בכלא, כן? שהוא כל היום, כל היום, כל היום רוצה לעשות דברים אחרים. כל הכול יכולים לתת לנו במסד. לא! אתה לא מבוקר, שהאישיות תהיה אישיות שהיא כל הזמן חפצה בטוב. והיא כל הזמן חשה את היצרים שלה מתפוצצים, והיא מכווינה אותם, לא בגלל איום חיצוני, אלא מכוח ההכרה, שמה נכון, מה אמת, מה צודק בחיים, אז הוא כל הזמן עסוק בהתגברות פנימית. והיצרים שלו כל הזמן מפעמים, מדופקים מקרבו, אבל הוא לא טוב כי זה <coughs> לא מעניין אותו באין תשוקה והוא עייף וה... כן, זה, זה לא... זה נחמד, אבל כמו שהרב אומר כאן, זה לא מתקן את העולם. <laughs> זה לא מתקן את העולם. יש לך צבא, שכל הצבא הזה צבא של עריקים, אז הם נשארים, כי הם לא יירו בהם, אגב, או בראש, או לא יודע מה, זה הכל, <laughs> כן? אז נראה לי שקשה לנצח במלחמה ככה, <laughs> מניסיוני בתור המטכ"ל ומפקד בכמה צבאות בעולם. זה קשה לנצח מלחמה ככה, שכל החיילים רק רוצים לחזור הביתה ויש חצי מהצבא נלחם וחצי מהצבא עומד מאחורה ויורה במי שמנסה לנסה לנסה לסגת, כן? זה המון, זה בזבוז כוח אדם אדיר, כן? ובזבוז כדורים, מה זה הדבר הזה? אז זה מאוד מאוד קשה, אז לכן התיקון, התיקון של המציאות, אתה רוצה להילחם? צריך להילחם עם מוטיבציה, אבל שיהיו, כן? כאילו שבדרך של חיילים עם מוטיבציה אז יורצים לראות לכל עבר, שכל הזמן יתגברו על הייצר זה הרמב״ם, לא, אני מסכים, זה הרמב״ם, רק קצת יותר מפורט. מה שלא בסדר בוא נגיד שאין תרבות או משהו, האנשים האלה צריכים לגמרי, מניסיוני בתום האוויר שורים בתיק, בואו לא נדבר עליך, בואו לא נדבר עליך, זה מקשה את הדיון. כן, התשובה היא כן, כן, כן. זה אנשים שיכולים לתקן את המציאות, כן. מי שחלש, אז הוא חצי בן אדם, כן? אני לא מתבייש לומר את זה, אני לדעת את זה, אני לדעת, מה הבעיה? איזה מין מערכת חינוך מפגרת יש לנו, תגיד לי? שכל החלשים הם בסדר, ועם ADHD והם תוססים כוחות, הם הטראבל מקרים, הם מפריעים למערכת, זה הפוך! זה בדיוק הפוך, זה אנשים שאותם אנחנו רוצים לחנך! ‫לכל השאר, כמו שאומרים, ‫מכיר יוסף לצוותא. ‫אלה שלא, אלה שזה, ‫בסדר שאנחנו אחים. ‫הם יוצרים את המסגרת ואת הזה. ‫זה אנשים שהם מתקנים את העולם, ‫הם עושים מהפכות, ‫הם עוברים את המציאות קדימה. ‫יש כאלה שמשמרים על הקיים. ‫יישר כוח, כל הכבוד. ‫זה גם תפקיד חשוב. ‫אבל זה החיים באמת, ‫לשם צריך לשאוף, כן? לנו חברים, ‫כבר לא בקשר איתם. ‫יש שני הורים כאלה, חמודים, ‫כל הילדים שלהם אימפראקטיביים. ‫מסכנים. זה לא יודע, למה איך זה פוצץ, לא יודע מה לעשות עם זה. ווליום. ינחי נעמי, כן. זו בדיוק הבעיה שלנו, זו בדיוק הבעיה שלנו. שהאנשים שאמורים לחזור בתשובה, הם עדיין לא... תנועת התשובה... זה לא... זה אנשים שהאמיצו, לא, אנשים שעדיין מרגישים את כל הזה, הם עדיין שם! הם לא בבית מדרש! הם לא איתנו, הם עדיין, יש למה. הם לא הספיקו כלום, הם רק התחילו לגרד את הקצה הקרחון שיש לחיים להציע. הם לא באים אלינו, לא מעניין, לא צריכים את זה, מה את זה שטויות נרות שבת? מי זה מעניין? לא, מי, מי, מי? תגיד לי, מי בתחנת רכבת לוקח נרות ולהדליק נרות שבת? מי? מי שאין לו משהו יותר טוב לעשות בערב שבת? מי יש משהו יותר טוב לעשות? אתה יודע כמה סרטים, לא יודע, היית עסוק בעבוד דרך השבוע, יש לנו סרטים בעבוד סוף שבוע, שם אמרו לא להספיק, למי יש להם להדליק אדם כזה, שהוא שובת, כי הוא מכיר את הערך של שבת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא, קידוש הרבה, כבוד יום עדיף, זה, זה מה שאנחנו מחפשים. הראייה, הראייה, שהתפילה בשבת בבוקר מאוד קצרה. אנשים לא מכירים בערך השבת. יאללה. אני לא יודע, כמה אני כאן בשבת ברוך הוא כבר עייף. כן, מהבית, עד בית הכנסת. אז אני כבר אהיה ואני מחכה שהתפוצה תיגמר ואני רוצה ללכת לישון עוד פעם, באמת, בטח שאני דתי, <laughs> כן? זה בסדר, יש עוד דעה, זה רק רב, סביר לי לרב, לא יודע, אנחנו לא מחויבים. <laughs> התביעה היא <laughs> גדלות, גדלות, עוצמות, זה מה שאנחנו רוצים. <laughs> כל, כל התפיסה היום זה שהתשובה, אתה קוראת איזה משהו, אתה קוראת משהו באישיות. או שמשהו באישיות גם ככה כבר לא תקין. זה בדרך כלל המצב. תחפש בעצמך את הדבר הזה. אני לא יודע, לא לא אמרתי, אמרתי. בגוף ראשון זה לא טוב. זה לא שיעור הדרכה מה אני ואתה צריכים לעשות. זה לאן הדור צריך לשאוף. כל אחד, לפי דוגיה. אם אני לא אהיה כזה, אני רק אשאף להיות כזה, זה כבר טוב. מה אני צריך לעשות נדע? מה שאני צריך לעשות זה בסוף השיעור ללכת הביתה, לגמור לשטוף כלים, לעזור לאשתי, לנקות אולי קצת תרובה במדבר שהיא נוצאת, זה שכל אחד, לחתוך נייר טואלט לשבת, אנחנו לא קולים חתוך, ושכל אחד צריך לעשות, מה לעשות, לא יודע, זה לא שיעור הלכה, זה לא הדרכה מעשית. טוב, אז סביר לה לרב, ובכלל רק אז יוכל להזדמנה איזשהו כוחתם לוחים מעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב, עוד פעם, לא להתנהג יפה, זה כל אחד יכול. אבל בעצם המוסר, גם פנימיות הנפש היא מסודרת מאורגנת בלא השפעתה של תורה, רק אם יהיה נלקה באיזה לקוחות החיים שבו הגופניים או הנפשיים. אבל מי שלם בהם אי אפשר כלל ששלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורכו מחוץ לשורת המוסר העצמי. עוד פעם, העצמי. אין שום בעיה שאדם שלם בכל כוחותיו יתנהג יפה. זה לא בעיה. מה הבעיה? שהאישיות שלו מתפרסת לכל עבר. והוא לא, לא מותר להשתלט עליה, הוא לא מצליח להתגבר בפנימיותו, כן? ורק על ידי אור התורה ישוב לדרך הישרה שהכוחות עושים בקרבו והוא כל הזמן מתגבר ומנתב אותם לדרכה, יפה מאוד. וזוהי תהילתו ותפארתו שבכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשה של נועם, עונג ועוז, ישוב אל השם בכל לבבו וכאן הוא רומז כמובן למשנה בכל לבביך, שני יצריך ויהיה יצר טוב ויצר ה... זהו באמת גדול בבעלי תשובה. אז יש בעלי תשובה רגילים, וזה מאוד מאוד חשוב בשביל שיהיה מסגרת, ושיהיה המון רב של אנשים, זה אבל אלה שמתקנים את העולם, כמו שנראה עוד רגע, מה זה נקרא לתקן את העולם? אז אלה שמתקנים את העולם הם גדולי בעלי תשובה. מה זה גדול בבעלי תשובה? שעוזר בתשובה והוא אדם חי לגמרי. אדם חי לגמרי. כל כוחות הנפש הם חיים טוסים בקרבו, ואף <אד> על פי כן, אף על פי כן, הוא שייך למוסר הטוב והישר. ואי אפשר כלל לבעל כוחות מלאים בדור מקולקל, ויושיהו הרי היה בדור מקולקל, ואז ממילא הוא ספג באופן טבעי את כל המידות התכונות הרעות, את כל עצמות החיים, בוודאי בדור הזה, אל קרבו, אז אי אפשר כלל לבעל כוחות מלאים בדור מקולקל שיישר את הרב הנגון, כי אם על פי כוחה של תורה עליו, על הכלא באמת כיושיהו גדול בבלי תשובה יפה. עכשיו, מהי נפקא מה זה נקרא לתקן את העולם? והנה, בעל תשובה כזה... גדלות של ירשיאר זה קצת שהיה צריך ללחם את העגל הזרם לא, זה לא הגדלות שלו, אלא הגדלות שלו זה שהוא נשאר עם כל כוחות החיים פובססיביים, למרות ש... אלא, אלא, אלא כשהוא פוגש את התורה ואת השלמות אלוקית, אז זה עוד יותר גדול, כן? שברור שה, שהוא לא נולד צדיק, הוא לא נולד צדיק, זאת אומרת שהוא היה אדם חי והיה בחי שספג את כל הזוהמה ואת כל, כל עוצמות החיים האדירים שהיו בדור שלו. דור שלו עובדי עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה שאיפת החיים בכל המילוס שלו. בכל העוצמה, בכל הכוחות. כן? זה עבודה זרה. אז הוא בסדר, הוא לא עבודה זרה, אבל זה שייך לדור. אז זאת אומרת שהכל חי בקרבו, והוא לא נכנע לתורה, כי גם ככה כרגע זה מתאים לו, וזה השלב בחיים שזה מתאים לו. כן? יש כאלה. הוא משתולד טכנולוגיה. לא על זה מדובר. זה אדם שחש את כל, ה... כל עוצמות החיים בקרבו, <coughs> והוא מבין. מה, בהתחלה, בהתחלה הוא מבין. למה הוא, לא, למה, למה הוא לא צדיק? כי הוא רוצה לחיות. כמו ילד, הוא לא רוצה לישון. הוא לא רוצה לישון. מי שגם ככה רוצה לישון, אז הוא מקפיד מה... לומר קראת שמע למיטה לפני חצות <laughs> כי גם ככה הוא מת מהעיפות ורוצה לשבת לפני חצות <laughs> וואו, כל הכבוד, יישר כוח, איזה צדי אבל מי שמאוד מאוד מקפיד בקלה וחמורה כי יודע שכל עוצמת החיים זה כהנו כאפס לעומת השלמות האלוקית זה מה שלנו חפשנו, זה, זה צוק ראשיות okay. okay. יפה, אז מה אנחנו מעריכים מכל זה? Okay. חיים, חיים סטנדר. Okay. Okay. Okay. טוב, מה אנחנו מעריכים מכל זה? יפה. אז אומר הרב, והנה, בעל תשובה כזה, כלומר, שמצד אחד בכל תנאה בפנימיים הוא מוכן, היה מוכשר לחיים רעים במוסרם, הוא התגבר על כל אלה בכוחה של, שפע... בכוחה של תורה, שפעלה עליו באורה. אז איש כזה יוכל להיות למופת בשני אופנים. טוב, האופן האחד, בסדר? <קוק> א', <קוק> בין מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד, אם לא שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו. <קוק> או, זאת אומרת, אדם כזה, התורה לא יכולה אף פעם להיות משהו חיצוני שהוא פועל על נפשו, אלא צריכה, היא צריכה לחלחל ולחדור ולהפך להיות עצם מעצמיו. <אז> כי החיים <אז> לא יכולים להתנהל על ידי זה שהטבע כל הזמן מושך לכיוון אחד וה, וה, ואז כל הזמן אתה עת, כולה. זה לא רק לא אלא התורה צריכה להיקלט בקרבו בתור החלק העליון ביותר של האישיות שלו. <אז> החלק העליון הטבעי ביותר של האישיות שלו. שהוא באמת מבין שכל התסיסת החיים, כל זה בעצם מוביל אותו אל המקום העליון הזה. אז יש תסיסה. יש תסיסה, יש, יש הכל זז, הכל, הכל <אז> דואג בקרבו כל הזמן. <אז> <אז> כן? התורה <אז> לא באה אליו כבר מבחוץ. אלא הוא קונה אותם בעצם טבעו, כי זו המסקנה הטבעית, הטבעית של, uh, של עוצמות החיים שבקיימו, שמובילים אותו אל השלמות האלוקית האלה. יש כן? לו מאבקים או אין לו מאבקים? בוודאי שיש לו מאבקים, גם לאדם טבעי. <coughs> יש מאבקים, <coughs> למשל, יש ילדים, רוצים לדעת מה זה חיים, חיים מסתכלים על ילדים. כן, כידוע לכם, זה מחוץ לבית מדרש, אני בסדר. כן? ילדים הרבה פעמים, אני את זה, אולי זה קורא אצלי, לא יודע, ילדים קטנים, כן? הם עושים במכנסיים, בחוץ. למה? ילדים כבר, גדולים, שש, שבע. למה? כי הם באמצע המשחק! הם באמצע המשחק, הם לא יכולים להפסיק את המשחק באמצע. אז אה? יש מלחמה, בשני צדדים טבעיים לחלוטין. אתה גם רוצה לשחק, וגם צריך להתפלות, מה עושים? יוצאים מלחמת כל הדעות. בסדר, <laughs> בשביל שיש כביסה. <laughs> ואז מה, ואבא צועק וזה וזה, וזה לא, היה כיף, זה היה כזה כיף, זה היה אני תמיד, לא נעים לי להגיד לילדים בדיוק בשבע וערב, שיהיה קצת נעים וקצת חשוב, זה, אני זוכר, מילדותי, זה זמן המשחק המתוק ביותר שיש. בשבע וערב, בדיוק, כשאתה מת מעייפות, אתה גמור, זה השיא, השיא של משחק. ואז שראותם ערב, בפיג'מה, וכתוב, וזה, וזה, וזה, ושיעורי בית ששכחת, כן? זה, ביץ של היום! זה עשה עשה אה! כן? גם בגלל טבעי, יש מלחמות! כי הוא תוסס! שהמון כוכבים פורצים בקירות! כן? Okay. זה כמו להיות במלון לחמישה כוכבים. Oh טוב, בגיל שלי, אני פשוט ניגש ישר לקינוכים, אחרת... כן? <laughs> <Okay. laughs> <laughs> מה? מה לא יכחול? אתה לא יכול, לא יכול, לא יכול! מה לא יכול? יש מלחמה! <laughs> תמיד יש מלחמה! כן? Okay. זה דבר טבעי, זה דבר אוי ואבוי למי שאין לו מלחמה ביומו. זה הנורמלי של החיים. כל ההורים שרוצים לגדל ילד נורמלי, נחמד עמיצלן, כן? או שהוא שקט, שאין לו לחצים, ילד בלי לחצים. <coughs> או שהוא לא אנושי, או שהוא לא יהודי, הכל יהודי, הוא כן? זה דבר טבעי. אתה לחוץ, כי עדיין לא התפללת לא, מנחם, אתה חושב שזה לא התפללת מאיירים, אתה לא את, אבל זה טבעי, זה נורמלי. זה סימן ש... זה סימן שהכל אה... שהכל עביר, שהעסק רובים, שחיים. אז כך גם כאשר קולטים את התורה בתור סאמה דל חייה. זה סאמה דל חייה. זה השיא של החיים. כך סיפר לנו הרב יגל לוינשטיין. סיפור התשובה שלו. כן? שהוא היה דור שחיפש כל הזמן אתגרים. כן? הוא ואחיו הרי היו גם... היו שייטים. כן? חוץ מיום כיפור, חוץ מיום כיפור, כל יום, כל יום, שתים ב... במפרץ אילת. כן? לא יודע למה לומד כיפור, אין אז הוא אמר, הוא דור שחיפש אתגרים. הוא אומר, מאז שפגשתי את התורה, לא פגשתי אתגר יותר גדול מזה. אז זו התורה שמופיעה על האדם בתור השיא של החיים. השיא של החיים. כל החיים זה אתגרים, כל החיים זה מלחמה פנימית. וזו המלחמה האדירה ביותר. אבל זה הטבע של האדם דורש את זה. כי הוא חייב את זה, בשביל לחוש באמת שזה אתגר. כן? ולא רק להגיע למסך השלוש עשרה במשחק של נינטנדו, לא יודע מה. הם קיימים, אין התלמידים שלי לא יודעים מה זה, עטרי. לא ראיתי עטרי. קומודור שישים טוב, אז לכן אדם כזה, אצלו התורה, זה לא... כן. שואל לפעמים את התלמידים שלי, כן? אתה... לא יודע אם שואלים משהו על זה, אני אומר, למה, זה, למה אתה רוצה לעשות ככה? הוא אומר, כן, כי, כי זה חשוב, לא, למה זה חשוב? כי הרב אמר. לא דברים על זה. זה. כי החיים שלך הם כל כך אדירים, שהם זקוקים להתחבר ל, ל, ל, למדרגה העליונה שלהם, שזה המפגש, החיבור, הדבקות האלוקית, השנות האלוקית. זו הכוונה שהוא קנה, כן? שהוא קנה, כבש לו דרך הקודש בעצם טבעו. ואז מופיע חידוש עליון. כן? וכאשר הכוחות הטבעיים אינם מתנחלים, מאב לבש... ויהיה ראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה, כן? כבר סיפרתי לכם שזה תהליך מאוד מאוד מתסכל, שאתה לומד בית טוב, בתלמוד תורה, אחרי אתה הולך לישיבה, מתקן את העמידות, ונהיה צדיק וקדוש ואז אתה מתחתן, ואז אתה מוליד ילדים, ומה מתברר לך? שהם לא צדיקים קדושים ודברים. חוץ מהבן של רב אריה לוין, שבגיל תשעה חודשים, ברך בו נפשות שהוא סיים לינה. בסדר, בסדר. אבל חוץ מזה, חוץ מזה, לא משנה כמה עבדת קשה, המוסריות שלך, כל האמן הפנימי שלך, הוא לא עובר הנה לילדים. והם צריכים לעשות הכל בחיים. זה לא עוזר. זה נחמד שלהם, אבא נחמד, צדיק וטוב. אבל הם לא. הם לא, והם צריכים להתחיל את כל תהליך מחדש. כן? התשובה, כי כן, אנחנו לא יעקב אבינו, כן, לא, כן, זה החידוש של יעקב אבינו. אצל יעקב אבינו, כל הבנים סגולה, כמו שאומרים כוזרעים. יעקב אבינו מיטתו שלמה. אם תשימו לב, וחז"ל תמיד, התארים של יעקב אבינו זה לא מיהו, אלא מי הבנים שלו. כן, מיטתו שלמה, כל, כל הבנים סגולה, מזרעו בחיים, עפו בחיים, כל הדברים שקשורים יעקב אבינו, כן, אבן ישראל, אב ובן. כל התארים של יעקב אבינו זה מצד הבנים. למה? כי זה החידוש של יעקב אבינו, שהוא מוסיף על אברהם יצחק. אז אברהם יצחק, אז מה ישמעאל אומר? אבא שלי צדיק אותי זה לא מעניין. <laughs> כמו שאני אומר, אבא שלי אין הגר, אני אוהב להיות גנב, <laughs> אני משועבד למה שאבא שלי אוהב לעשות. אני, אני, אבא שלי אבא שלי. כן? <כן> טבע אחוז. ואותו דבר, אז הבן אומר, אבא שלי הוא רב גדול, אני לא רב גדול או לא רב קטן. אני לא יודע מה, אני אוהב חזיר ביום כיפור, בצ'יסבורגר, בבקוטל עם בוקסה, על סכין פרוט חשמלין. בסדר? כל אחד והדברים שעושים לו את זה. אז החידוש שבא תשובה כזה, זה שהתורה מחלחלת לעצם הטבע שלו, אז הבן שלו, הבן שלו, הוא גם כן צעיק. זה החידוש. וזה נקרא, עכשיו אנחנו מבינים, למה אפשר לתקן את העולם. זה החידוש, כי הילדים לא נולדים מה, מהמעשים הטובים שלנו, והם לא נולדים מהבחירה החופשית שלנו, ומההשתדלות שלנו, ומכל מה שקשור לצד הבחירי שלנו. כן? אלה מופיעים מהצד הטבעי שלנו. ואז מעשה בנים זה סימן למה מדרגת האבות. מה שיש באבות, בטבע, אנחנו יודעים שככה זה בגנים. כן? Okay? אז אדם, רק אדם שספג את התורה בתור עצם מעצמיו, אז זה מתגלה אז כבר יש כאן פעולה אחרת, שהבנים מתחילים את הדור הבא במדרגה אחרת. הנשמות של הילדים במדרגה אחרת. למה? כי זה גדול בבעלי תשובה. והילדים תמיד מחפשים את החיים הגדולים. מאיפה מוצאים אותם? אצל אבא שלו במשמר, ובקרבם. והם מוצאים את זה בתורה דווקא. כי, כי, כי ככה זה. זה הטבע. זה כבר טבחים שלהם, האישיות שלהם כבר בנויה בצורה כזאת. והם יכולים את העולם הלאה. כן? לכן, רבי ירמיה, האבא שלו, איך קראו לאבא של רבי ירמיה? אבא. זה החידוש שלו. הוא צדיק של אבא. הוא אבא צדיק. זאת אומרת, הוא אבא שמוריש לילדים שלו את הצדקות שלו. ככה זה, ככה זה. כאשר התורה מופיעה לא בתור צו אלוקי עליון שצריך להכניע את החיים בפניו, אלא בתור שיא החיים, שיא החיים, שהכל נכנע בפניו, כי, כי, כי, הכ... זה עוד לא שאין תסיסה, הכל מה שתסיסה, אבל זה החלק העליון של החיים, כן, הטבעי, החיים הטבעיים, אז ממילא זה מחלחל גם לדורות הבאים, כי הדורות הבאים באים מהצד, מהטבע. אנחנו רואים את זה אצל יעקב אבינו, שגם הוא הצליח להוליד ילדים ישראלים גם משאינן אימהות, גם מהשפחות. בסופו שלא ללמוד אימהות, יש ארבע אימהות, לכן אומרים ארבע אימהות, אין גרועים אימהות אלא לארבע. כן? יעקב אבינו הוא כזה ישראלי שהוא, כן? שהוא מעניק את הטבע שלו גם למי שאמורה לתת את הטבע, היא לא שייכת לכלו. כן? גנטית. מה? מעביר את זה גנטית. כן, זה לא עוזר. טוב, אז זה עניין אחד. עניין, אחד. עניין שני אומר הרב, ועוד יוכל להיות למופת בעצם מהלך חייו, לדוגמה מירה למישהו קרוב לברואה את אורחותיו תמיד, להיות למוסר חי. שלא ייתכן להיות, זה איש שמסרו לו לחיים, נוטים מדרך הקודש. כן? כמו שהסברנו, כי כולם רוצים, מה כולם רוצים? להיות רגילים? לא. <laughs> עשיתי משאל, עשיתי אמבוש לתלמידים של התחילת השנה, כן? אמרתי, מי רוצה לחזור בתשובה? כולם, אני, אני, אני. אמרתי, אני לא. לא, פשוט הגעתי לשלב שאין לי כוח לתקן, כן? אז... מצחיק מישהו? אז... כן? אנשים רוצים חיים. מה שאנשים מחפשים זה חיים, חיים גדולים, חיים עצומים. ולשם הכל זורם. לשם הכל זורים. איפה שיש חיים, לשם הכל זורים. ככה רואים אצל ילדים, או אצל בני נוער, לשם הכל זורים. ואם, אם אתה... כן? אשתי פעם שאלה בת של תענית חכם ואחד. לא משנה, אתה לא כן? יש לא זוכר מה. כן? חיפש החתן וזה. מי שצריך להתחתן, רק להם רעב, רק להם רעב. מה זה אומר? שאבא שלה צדיק, אני יודע צדיק, כן? אבל הצורה שבה זה נתפס בעיניה זה בתור חוסר חיים, זה לא מעניין אותה, היא לא רוצה זה דוחה. זה דוחה. כן? את זה. זה כל החיים מוצאים בתוך התורה, בתוך הקדושה בישראל, והם נשואים. משהו, לא משהו ממש... החיים... זה לא כמנשים שמסתכלים במורה. את כל עושר החיים הם בתוך התורה. אבל הרב לא, אומר כאן, שבאמת, אם הדרך היחידה, אם רוצה להיות למופת, אם רוצה שכולם ילכו אחריך, שתהיה, ראש חץ של תנועת תשובה לאומית, אדם כזה, שבאמת הוא אדם של שיא החיים, כן? והחזרה מתשובה שלו, זה, מה, זה השיא של השיא של החיים. ואז לשם לשם כולם יגיעו. זה ברור, זה האתגר הגדול ביותר שפגשתי. آه, אני איתך. ברור, פשיטה. לא רק לילדים, אלא גם למי שמסתכלים בחוץ, וזה מה שהוא רוצה. מי גם ככה חלש... אתה רוצה לשכנע אותי? אין סיבה. מי שהוא חלש, רוצה לשכנע. מי חי, הוא לא צריך לשכנע. כולם ירוצו להיות כמוהם. פשיטה. יפה. אז לכן, זה שתי הפעולות. שתי הפעולות. שהגדול בבעלי תשובה פועל, כן? א', הוא מתקן את החיים בשורשם, בטבע שלהם, וגם כלפי חוץ הוא יכול להפוך מופת דוגמה שכולם ירצו לחקות אותו, כן? והאיש ההוא היה בדורו של רב. ובהיותו לא מופת מצד העצמיות שבטבעו, שרכש לו בגבורתה של תורה, עד שבמילותיו הטבעיות שלו יפחו לתורה. לכן עם ישראל, למה ניתנה תורה לישראל? כי ישראל הם עזים שבאו ישראל המזיל שוורות, אוי ואבוי, היינו עם נחנך, עם לוקצ'ופצ', עם צ'עורף, זה סימן טוב, זה מעולה, יש עם לעבוד. עם בזה נחנך וחמוד וזה וצייתן וממושמע, ולא נורא בוער, לא לא זה ולא פה ולא שם, ולא עצר את התורה. יש כבר, יש בית השוויצרים. לא עצר את התורה בשביל להיות כזה מסודר ואורגן, הכל טוב, כל המבקשים לסלול על המחברות פעם כתוב, כולנו מבקשים תודה, בבקשה, סליחה, בבקשה, סליחה, אלה פעם, כבר לא מוכרים כאלה, נכון? של... עם קרטון, עם קרטון אמיתי מאחור, כן? שמקריחה. אה, שצריך מיוחד, לא יכלים פלסטיק שלנו. אז זה לא הצעת התורה בשביל זה. אחי, מה רק מפני שישראל אזין שבהומות, אז לא רק, רק הם צריכים לתורה, רק להם אפשר לתת את התורה. כי רק אז באמת מתברר שהיושר, שהאתגר האלוקי, זה השיא שלנו. אז כולם ירצו, כולם, כולם ירצו את זה. זה מה שכולם ירצו, את שיא החיים. כן? אז לכן, האיש הוא בדוראיה של רב, הוא בדווקא מופלא במוצאות זמינות ומציבו שרכש במוצאות תורת שבמיותיו הטבעיות שנפחו לטובה ביסודיו, הוליד בן כלי לחמדה. זהו אבא! שמה התואר שלו? בדיוק מה יעקב אבינו, שהוא אבו הדרבי ירמיה בר אבא. דרבי ירמיה הוא בר אבא, הוא הבן של אבא שלו. אני לא יודע אם זה אותו רבי ירמיה צריך לבדוק את הדבר הזה, אם זה אותו רבי נרמיה, שרואים שמת, היה בדיחה גדול בבית המדרש, גם בבית המדרש. הבן מלמד שנתקרא על אביו על ידו לטובע. הוא מצב מופת המשלי, זאת אומרת, הדוגמה האישית, החיצונית, שהנהגה הכלולה מתאפרת את הדבר מבעל קרות רעלים, שהיא צריכה דרכה מלאה עוז וחוכמה, שלוקחת לב המחובר עם אבו לטובע, זהו אחא עבור אחוה דאבה עבור אבו עד ירמיה זאת אומרת, שיש לה מחלוקת, שאלה, מי גרם לרבי ירמיה בר אבא להיות רבי ירמיה בר אבא? אבא שלו או הדוד שלו? מי זה הדוד שלו? אחה. כן, שהוא לא הוליד את רבי ירמיה, אבל הוא היה בתחמולה, בתור בית, אז הוא כולנו פגש אותו. והוא זה שגרם לירמיה לי להיות מישהו אי. שפעלה הנהגתה הטובה של האחד שהתפעם הוא קדושה ונשארים בעצם קניין, עד שסלחה לבין חכם נעלה כי רבי ירמיה בר אבא. איך הוא יגרום לו? מה? מה הקשר? דוגמה, דוגמה ש... דוגמה כן, זה פועל לא רק בטבע, אלא גם, לכן מוזכר זה הדעה השנייה, זה יותר עליון, כי בטבע אפשר להבין שאדם פעל לעצמו בצורה כזו אדירה עד שהוא שינה, שינה טבעו, וזה מתגלה בבנים. אבל שגם הפעולה החיצונית היא פועלת, זה נקרא, אני לא זה מילה גסה, כריזמה, תקרא סיפורים, שווה לקרוא סדרת תיאורים על השטחים של תורה הסיפורים הם בנאליים. הוא לקח לי את היד, ניטף את היד, השיב אותי לידו, סיפר לי על ההיסטוריה של עם אנשים יצאו משם, נפעמים ומשהו השתנה. הם לא שירו דבר תורה ענק, הם לא על זה. פגשו את החיים האדירים האלה. זו השפעה חיצונית, וזו השפעה של חיים, שאתה לא יכול להישאר כלפיה, אלא אתה כבר חצי מת. אתה לא מרגיש בשביל מה אתה מפגש? יפה. אז זהו המעולה. עכשיו בוא נקרא את ה... עכשיו מסביר עוד קצת. זהו המעולה שבבעלי תשובה. שאפשר להם לפי טבעם, שיהיו צדיקים מעיקרם, לפי עוד שלמות טבעם. טרם נגע אליהם הוא התורה לאיר דרכם בחיים. זו הנקודה. הנקודה. אוי ואבוי אם הוא נולד כבר צדיק לפני שהתחיל ללמוד תורה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. כי החיים בטבעם, הם מתפרצים לכל עבר. ורק התורה יודעת לשמר את האופי ואת התכונה הזאת ולרתום את זה לטוב האלו, כי יש למות okay? בלי התורה, אז הוא לא יכול לצדיק גמור. אם הוא צדיק גמור, סימן שהוא לא כזה חן. וכן במשפטי התורה, ישנם דברים רבים, שהם במערכת הצדקה והקדושה. רק מפני uh, חולשתו של האדם ורפיונו החומרי או המוסרי, שמפני כך הוא צריך שמירות והדרכות מיוחדות כאלה. ולפי המצב החלש של האדם, כפי שהוא באמת חטא גדול לעבור לדברים כאלה, הפוגעים בנפשו ובנפש הכלל. אווו, טוב. טוב, אני מדלג, אם אנחנו, נלבור, אם אנחנו נלמד כל זה עכשיו, אז שהוא יתארך, ראית לנו שעה ארוך. אז אני מדלג כמה שורות לעבד גדולי בעלי התשובה, בסדר? זה בערך, אם זה בספרים, זה עשר שעות מלמטה. אבל גדולי בעלי התשובה, מלאי החו, העוז והחיים, אי אפשר כלל שבלא השפעתה של דורי יתמימו את דרכם בחיים לפי עמיתת הצדקה, ישר ומשבר תורה, כן? מצד הענווה העליונה של מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא, אשר לדרכם של רוח מלא את הכלל במקום שקלות ירידתו. אבל הנפש האנושית בהיותה עליונה ושלמה מאוד ולא תדע רע, תוכל ליפול במאמרות החטא מאפס ידיעה ומרוב גדולה מעוז צדק. אבל כשיעיר עליה אור התורה תהיה תשובתה עליונה מאוד, מאהבת חפץ, השם עליון ותברת כלל יצורים ופרטים כללות אמרה לעב, אם תשוב על שבחה לפניך... טוב שנזכתו. יישר כוח, פסקו וינסו, עלו והצליחו, אני הולך לחתוך להיות עלי. כל הזארה פה סדר בגבר בקרקלין, נכון? בגבר זה מפקין, זאת ירד... יכול להיות, אני לא זוכר הפסקה שלי. אני מבקש סליחה. טוב.